hármas könyvelés irodalmi podcast péntekente 3 már most már Szervusztok, most. kedves hallgatók a 3 könyvelés teljesen 52. című 52. adása van ami, hát egy, egy brutálisan nagy csalás, és nem tudtam kideríteni, hogy hol sikerült ezt végrehajtanunk minden esetre. Nem, nem adunk még egy éve, a születésnap az augusztus 17-én lesz. Nem, jól érzik. Augustus. Kizárt. Megnéztem, mikor volt az első. Augustus. Min, Mint tegnap lett volna. A blogot nézem, de lehet hogy De sár, a, a, a blogon nincs fent az összes adásunk. De, mintha felraktuk volt. De várjál, meglátom. Hármas könyvelés a vörcsocon. Én elmondom, hogyan derítettem ki, hogy mikor volt az első adás, hogy az elején még dátumot is írtunk a jegyzethez. Aha. És a legelső dátum az július végig volt. Nekem itt van a, a feedburner. Július Realitás, 29. Július 29. Így van. 29, igen, igen, igen. Nagyszerű. Gaba keresi még a a ba és akkor még be se kerültünk, te jóisten. Aha. És azt nézem, akkor is most még így előrevetítem, hogy lesz érő de John, John volt. Igen. Igen, bezárt a Borders. Jó, <gül> és én Csimbucsert egészen jó dolgokról beszéltünk. Jó, Na, félve, figyelj, ezt... szilvesteri szuperbola, úgy érzem, így, hogy van, Múljuk ezt felül. <gül> nincs, nincs mit szégyelni. Én most arra egyébként sem olvastam semmit, úgyhogy most majd lesz. Jövő, ilyenkor elmondjuk azt, sokkal szín, színvonalasabb volt, mint az elmúlt Születésnap. Így van. Na hát akkor vágjunk is bele, mert itt a Gabi 345 hírt gyűjtött össze. Sok kis apróságot. Íreket amelyeket... Igen, szó, szóba kell hozni És akkor kudlik Júlia. tudnék olyan szép hangon beszélni, és ezen a hajlak nem segít. Uh, tehát ez egy első hír, az azt mondja. Szkáci... most. <laughs> Podcastnál mindegy. Akár itt a szemben a ablakon ki. Szóval a Scalci új regénynek vág vele, ami, ami az Old Man's univerzumban, univerzumában játszódik, és hát ez egy nagy hír, mert már évek óta nem ö, született abban a, abban a világban új regényre, de most, ami egészen újfajta, vagyis hát feltalálta újra az ilyen előfizetéses regényt, amit Ó, én. Ö, még a nyomdászat 1800-es években simán toltak, hogy az agave Sít nyomott róla a hírt, és ők epizódikus regénynek mondták magyarul. Én, én, én sem tudtam ennek jobb nevet adni, mert novella fűzérnek is lehetne nevezni. Gyelvileg önálló sztorik, és mindegyik így hetente jön ki, kapsz hozzájuk borítót is, előfizetre, és ugyanazok a szereplők, de a történetek önállóan megállják el helyüket, de, de így halad. Tehát a fenet ugye minek lehetne, ez de nagyon érdekes kísérlet is. szerintem szerint meg üljön le, írja meg a regényt, basszus, és akkor már megvesszem. Volt már egyébként ebből jó a mongoliád, amit mindig írek, hogy egyszer olvasom a szerkesztett verziót, az például így működött. És aztán, amikor a szerkesztésre került, a sor meg volt a sok egy hetes fejezet, akkor összevágták, kicsaptak egy csomó mindent, meg átrendeztek, és akkor lett egy rendes segény belőle. De abból te olvastál? Én uh, folytásos korában olvastam belőle mint olyan, három hónapot, és most, uh, most ott van a várólistám a teljes. Nekem valahogy van egy olyan benyomásom, hogy ez a Neil Stevenson ez megőrült. Szóval valamilyen kardos videójátékot Sose volt. Sose volt normális. De most úgy nagyon látványosan és akkor lesz hozzá majd ilyen kard kiegészítő, de mindegy, majd azért mesélj el, hogy milyen ez a regény. Jó, jó, jó. Egyébként nekem tetszik, amit csinálza. Csináljunk már úgy, mint hogy lett volna nyugati harcművészet, és nem csak arról szól ez egész, hogy nagy kardok ütötték egymást alfaszögben, az úgy, úgy jó. <laughs> Viszont akkor tied a következő, amit beszúrtál ide. Igen, igen, csak bedobom, bedobtam azt, hogy hogy nem, nem skázia, hanem azt, akiket mindig keverem, Ö, hogy volt a, a redditen ezen a, általam még mindig hová tenni nem sikerült. ennek ne, ne mondottak, nem lesz vége már. Ö, mindegy oldalon, közösségi híroldalak mondják azt hiszem. Uh -huh. Ö, Charles Tross hosszan válasz, válaszolta ott összegyűlt emberek kérdésére, ilyen közösségi interjú jelleggel. És arra jöttem rá, hogy ezt igazából néznünk kéne, mert ott vannak még ilyen egészen izgalmas emberek, akik szoktak válaszolni nagyon hosszan arra, hogy mit, mit kérdeznek tőlük. Legutoljára író mondjuk, nem tudom ki volt. De nekem most egyre többet jön szembe ez a Reddit, pedig hát abszolút ilyen régi cucc ez, de például a meteorba is feltettük a kérdést, hogy az emberek honnan ismerik meg, hogy milyen új érdekezzenék jönnek ki, és például ez is a reddit -en ennek megfelelő. Majdnem azt mondtam, hogy fórum, de értitek, ilyen hír van. Igen, tök olyan, mint régen a Slash-dot volt, csak most máshogy hívják. Ja, ugyanolyan csúnya is. Viszont gyorsan visszaadom a Kogabinak. Go Ajaj, a kis hírecskeim közé visszamenekülök, a csirkék közé fantasztikus kéziratok a kettő is lezajlott. Gondoltam, hogy említsük meg, mert ez egy nagyon kellemes SFMA kezdeményezés, és hát az elsőből is valami volt. Most úgy tűnik, hogy még nagyobb lelkesedéssel vágtak be az emberek, minden esetre kíváncsi vagyok majd ezekre a díjazottakra, hogy, hogy mi fog megjelenni belőlük, és mit lehet olvasni, meg mi az, amit manapság így a magyar közösség fel, felhoz és kikupel. Hát annak kéne, hogy igazából, hogy valaki felvállalja azt, hogy Gaura Ágnesnek a, a vámpíros-vámpírtudósos dolgát elolvassa, ami, akit ugye a múltkori kézilatok éjszakán találtak fel, vagy fedeztek fel. Aha. És akkor ahhoz fogalmazunk a az elvárásainkat. Aha. Ne, nem emelkednek a kezek. Én úgy hallom. Nincsen ö belőle könyv. Tudom, hogy hiszt is szar vagyok, de ez pont az a könyv, amit ebben szeretnénk megvenni. Nem szipálni uh -huh. magammal, nem fizetni papírért. Egyébként, pont az elsők magam megjelent egy novellája, Démonisz színjáték címül, és ők ugye mindig kiadják-e formátumban is, tehát belekostolni, bele lehet nekem. Én igazából a nyaralásra tartogatok most egy-két elkönyvet, meg ilyesmit, és ezt adagoljuk. Az Hát az Ulysses, igen. Hát nem, szégyen, de. Nem, nem, nem került még elő. Szóval, szóval ott bele lehet a leányzónak az írásába. Jó, viszont a következő hírt az csak egyetlen mondatot engedi ezek meg olyan, mint hogyha fizetnének reklámért. Jó. Akkor egy rövid, többszörösen bővített mondat. Elindult a rukkal, abszolút nem fizetnek nekünk reklámért sajnos. Öm, és ezt nem célzásnak számom, Bár ismered az e-mail címetről a telefonszámomat, stb. stb. Én már felraktam egy csomó olyan könyvet, amitől meg akarok szabadulni. Például, hogy valakinek kéne az a lebor, amiről beszéltem pár adással ezelőtt, és szerintem borzasztóan szar, akkor bátorságban most lehet ingyen elvinni ez a pillanat. Abba én is felrakok egyet. <gül> Úgy buli. Előtte olvasd el, én végig szenvedtem, nekem megvan rá jogom. Ja, ja. Gabi, akkor mintha se történt volna már a következő. Oké, okay, oké. Okay. Én is egy új oldalt fedeztem fel, ráadásul egy odaíró ö, kritika, amatőr kritikus ö, ö, mesélt róla teljesen vettem, ez az olvasbele.com és ö, nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy ti hallgattatok e már róla. Egyelőre felberaktam az RSS-es és egyszer-kétszer elkukkantok, és, és nem, nem volt idő most ezen a belemélyedni kritikákban, meg nem tudom mindeneknek, hogy mert amíg nem olvasod a könyvet, addig, addig tehát én nem szívesen olvasom el a kritikáját, mert abszolút. Én úgy szoktam, hogy, hogy a kritikának az elejét esetleg elolvasom, meg Aha. a végét, ami abszolút nem a sztoriról szól. Ja, ja. És így, így volt egy csomó olyan, ami, amit el akarok olvasni, ami jó jel, mert ez azt jelenti, hogy van, ami Érdekel, tehát hogy hasonló az ízlésünk, de voltak olyanok, akik egyszerűen nem érdekelnek, de hát nagyon nehéz egy ilyen ereszeső olvasóban elfogadni azt, hogy ezt is érező izé olvasótnak jelölődni akkor egy olvasnád. Én egyébként pont Az úgy szoktam ezért a könyvekről itt beszélni az adásba is, hogy, hogy még véletlenül se ismertessem azt, hogy szó szóval az egy érdekes dolog, szentem arról lehet, majd egy szemünkön nincs 200 hír bőven beszélni, hogy hogy mi az, amit jó elmondani, meg mi az, amit nem jó elmondani egy könyvről, meg mi fér bele a kritikába ismertetésileg. Igen, meg van, amit mondjuk az ember mindenképpen el akar olvasni, mert, mert, mert snob, mondjuk, és fel van a listáján a könyv, hogy ezt, ezt ismerni akarja, és, és nem akar más domináns véleményt hallani, még akkor sem, hogyha esetleg tudja, hogy milyen a... a tehát nem lesz spoiler benne, uh -huh. nem akarod, hogy befolyásoljon. Szóval nekem van néhány ilyen könyv is, bár van a, a, mert tudom, hogy az a könyv már oké, már átment a, a, a szűrőmen anélkül, hogy olvastam volna, felkerült. Tehát nem kell hozzá plusz információ, hogy el, eldönts, hogy mit csináljak vele. Uh -huh. De ehhez mondjuk nem is ajánlót olvassa, hanem kritikát mondjuk, ami meg izgalmas tud lenni. Igen. Illetve kritikát mondjuk szerintem úgy nem lehet írni, hogy nem ez el. Igen, igen, igen. Tehát kritika, vagy a... itt viszont mondjuk van egy olyan plusz feature ennek az olvasbele.com-nak, hogy ahogy a, a neve is mondja, felteszegetnek részleteket is a könyvekből, tehát bele lehet olvasni. Van, tehát egy könyvről általában van egy kis tájékoztató, szerintem a sajtóközleményszerű, vagy fülszöveg, vagy mit tudom én, aztán bele lehet olvasni, és aztán születik egy saját kritika a szerzők közül. Jó hangzik. Következő. Igen, de szerintem itt egy kicsit uh, ugráljunk egymás között. <gül> oké, én ugrálok, te viszont mondok Én meg egymás között. Jó, Jó én meg mondom akkor a következők mit szóltak hozzá. Oké, okay. oké. Okay. Okay. Csak meg kell hozzá nyitnom az internetet. Ah. Uh, Botrány van, kedves emberek apraja falván. Uh, a Terry Gutkine nevezetű ember aki ilyen fentezíró, jól emlékszem. Okay, ilyen, ilyen, ilyen ilyen felnőttes fentezet ír. Ő hi, az, hi, jaj, tényleg. Az, nyugodtan az utolsó könyvét izében jelentette meg magánkiadásba, és, és hát elkezdték kaloszkodni, mint ahogy mindent elkezdenek kaloszkodni ebben a mocsok világban. És ő amikor eléggé felszívta magát ezen az ügyön, akkor gyorsan a ja, Facebook-jány nyilvánosságra hozta az egyik kalóznak vélt, vagy kalóznak talált, vagy a fenet tudja leginkább, bizonyítékok nem csináltak gazdát, embernek a nevét, meg a akcímét, meg a Sony PSN úzerét. És hát ennek abszolút nem örült egyébként a közösség, vagy legalábbis egy baszma nagy film lett belőle, hogy ilyet lehet -e csinálni, meg illik -e csinálni, meg, meg mi a helyzet, és ez most is tart. Egyébként tehát szerintem nagyjából a fickó a kurucinfóval került egy platformra. <gül> A, ami egy nagy, nagy lépés az emberiségnek bárhonnan nézzük, hajrá! Ez nagyon jó. Akkor én mondom a következő hírt, mert én, én rég mondtam, hogy uh, Ádám, azt hiszem, közös nagy kedvencünk ez a TED jelenség. Én is szeretem. Te is Időnként szerezzet? szívesen ütnék meg embereket, akik ott előadnak. Legutójára egyébként Jane McGannigall volt ilyen. És ez nem azért, mert szexista vagyok, hanem mert hülyeséget beszélt folyamatosan. Ha. Nekem valami olyan véleményem alakult ki róla, hogy az ilyen Technokraták számára egy ilyen vallási keretrendszert biztosít az a TED szervezet. Tehát így a, a tudomány és a pátoznak az aránya megvan benne. A, a kalifornia ideológia folytatása 5 perces videókban. Így van, így van. De minden esetre ez egy nagyon erős üzleti vállalkozás is, és azzal már próbálkoztak, hogy ilyen Amazon single formába adtak ki a beszédek témája körül. Ilyen Kindle-single könyveket. Most kijött egy saját iOS alkalmazás, amiben egyrészt meg lehet vásárolni a single drágább drágább könyveket. Ilyen nem is tudom, a 3 euró körül volt egy könyvaboltba. És ezek, tehát ilyen kisméretű, mint ami 50 oldalas darabok. És van egy ilyen előfizetési mechanizmus is, hogyha 15 eurót befizet az ember, akkor folyamatosan jönnek majd ezek a, a különböző beszédekkel kapcsolatos, ilyen kis minikönyvek. És hát eléggé, tehát megnéztem, van benne, mint tudom, 15-20 könyv jelenleg is, de egyik sem volt olyan, amit, ami kicsengettem volna a három eurót. Viszont minden fiatalos és dinamikus iPad-et lóbáló mm -hmm. starbucks kávézó embernek szükség lehet rá. Igen, abszolút, és, és nagyon friss és bátosszal teli gondolatokat tudhatnak meg. Szép az. Vannak ilyen pillanatai az ember életének. Igen, igen. De mindesetre érdekes dolog, hogy, hogy van ez a konferencia bizniszük, és akkor kiterjesztik ilyen single méretű könyvekre, mert azt könnyen, gyorsan meg lehet írni. És amit még így érdekesnek találtam, hogy így böngésztem a könyveket, hogy, hogy elég sok előadó az abból adott elő, amiről könyvet írt, és akkor még, abból adtak egy plusz ilyen szingéztet. Az üzleti részhez halálügyes egyébként. Meg a, amit nagyon szeretek benne, amit kisztelt reméletú a videóknak a, a honosítása, meg többnyervel való lefordítása. Aha. Amire toborozták a tömegeket, és meg is oldják nagyjából. Egyébként én is láttam, biztos, hogy legalább 5 vagy 6 olyan előadást, ami, ami tökre tetszett. Tehát ne, ne értsetek félre, én is látok értéket benne, csak tényleg egy ilyen olyan szemléletmódot képvisel, amit itt ott azért viccesnek találok, és jó van, nem is fikázom tovább, Semmiképpen mi, mi elbutót K-Európaiak adjuk ezt abba. Így van. Igen, legyen nekünk is ilyen ted aztán... Va, volt valamilyen Igen, a nem. magyar változat, ez a TEDx, TEDx Budapest, TEDx Danovia, TEDx Yout... Én azt mondom, hogy legyen ennyire jó. Ja, értem, értem. De van, tudom, hogy van, és egyébként annak is voltak értékelhető előadásai. Ú, én azért leszálltottam ettől-attól. Aha, na jó. Menjünk vissza a kenyvek birodalmába. Oké. Okay. Azok nem, úgy nem bántanak, nem csalódik bennük az embernek. Hát... Nem úgy, mint a többi emberben. Na jó, csak valami rossz viccet akartam esítni, és szerintem sikerült. Ezért jön a hírem. Egy virtuális könyvtárra alakult Klagenfurt, és hogy a projekt Ingeborg program keretében ilyen QR-kódos matricát ragasztottak ki mindenfelé a városban, és le lehet tölteni ezekkel beolvasásával mindenféle egyébként ingyen, irodalmi klasszikusokat. És az benne a legszebb, hogy a könyvek vagy a novellák azok a helyszíhez kapcsolódnak. Tehát, hogy vagy hogy, hogy a téma, vagy esetleg ott játszott, hát mondjuk a Lagenfurt nem egy olyan, valószínűleg inkább csak a téma, mert nem, nem egy klasszikus regény helyszín, de én ezt nagyon szívesen megélném itt Magyarországon, hogy, hogy, hogy így járnék kellnék, hogy irodalmi műveket ott olvasok el, ahol, ahol ott van a helyszín hozzá, a színtér, vagy a vagy a háttér. Szerintem ez nagyon érdekes. Ez valaki csinálja, meg ez tök jó dolog. Nagyon ah, tudott, kicsinált a Fapados könyv a könyvhéten, viszont ott nem kötődött a helyszínhez, hiszen minden a smart téren volt. Viszont voltak szétszorva ilyen QR kódjai, amit le lehetett olvasni, és akkor a telefonod jól letöltötte a, a, a mobidikket, vagy volt másik áram ilyen lejárt jogdíjú ah, nagy regény, amit meg lehetett itt szerezni. Én egyébként nagyon megküzdöttem nemrég ilyen QR kód legalábbis. Három percen át próbáltam így, meg úgy rázumolni a telefonba alkalmazásra, és végül inkább beírtam az URL-t. Egy gyönyörű szép megoldás, ami egy problémát keres. Aha. Egyébként egy, pont ma olvastam a könyvesblogon egy, egy hasonló, tehát, vagy legalábbis kapcsolódó magyar megoldást, a Hajnali háztető Irodalmi Séta okostelefonra, ami viszont... Hát igazából offline cucc, letöltöd, és aztán sétálgatsz, és az adott, adott helyszínre érsz, akkor ott megnézheted a tartalmat, ami már eleve ott van a telefonodon, tehát nincs ez az interaktivitás, de, de ma, uh, szívesen kipróbálnám. A momisok, a PIM és az MT azt, aki rakta össze. Egész jó Jaj, de olyas voltál. Pedig hát ezek közül van olyan, akit szeretünk. Így van. Igen. Azt akiról beszéltem. <gül> Oké, okay, és akkor, akkor legyen neked ez az Egyesületes. Jó, jó, jó. <gül> és akkor megint itt vagyok a végén, és mondjak valaki rosszat. Hát köszönöm <gül> szépen. Ki vannak osztva a kártyák? Próbálom komolyan. Megalakult az Egyesület az E-könyvek jött nevezetű csoportosulás, akiben, amiben mindenféle kiadók, meg forgalmazók, meg meg a Kindle blog, meg a Könyvkonnektor, meg a Dorki Légféle blog is benne van. És már jönnek értem kutyák, te jó Isten, menekülök, szevasztok! a térben, hadd kérdezzem meg. Ez most nem nálunk van, Gabi. Érzem, értem én, hogy nem néztek. Érzem, érzem, de ez az utcáról jött, és, okay. és, és én most a másodikon vagyok, tehát nagy kutya volt, ne húzzátok ki Értem, a sátán kutyája a belvárosban. Kb. Jó, Na, és vasz. amit el akartam mondani, pauzoltál, vagy mondjam tovább? Mondjad, semmi? mondjad. Jó, szóval egyesülés az e-könyvekért, hát nem van egy ilyen szép tízpontos működési rendszere nevű dokumentum. Mindig jó, amikor ilyen nevegély vannak valaminek és olyanokat mondta, hogy kiáll az elektronikus könyvek olvasása, és ennek az elterjesztése mentén, meg rendszeres, nyilvános fórumokat, és internetes párbeszédet szervez a cégének megintismeretése és népszerűsítése érdekében. Um, fellép a állfacsökkentés mellett, ami egyébként nem egy rossz ötlet, és, uh, és ezek a piaci szereplők most egy dokumentumot is aláírtak arról ugyanezt, amiről beszélek eddig, ahogy a... Papír dokumentumot? <laughs> <laughs> Igen, a papír az biztos vagy ilyen, izé, na, agyagtábla. Szóval fellépnek annak érdekében, idézet következik, hogy az ekönyvek kiadás dinamikusan fejlődjék, továbbá foglalkozik az ekönyvek könyvek könyvtári terjesztésnek szerepével. Hajrá, tehát A és a könyvtáriatok megígérték azt, hogy azt csinálják, amit eddig is kellett volna. Így van. Hát, bár minden, tartász. De egyébként, uh, miért Mondd ezt rosszat, mert miért érzed azt, hogy rosszat mondtál volna róluk, vagy negatív lennél? Implicit leögitegyletezése volt ennek az egésznek, mert momentál mentál, egy egyletnek tűnik, ahol a egylet tagjai azt mondják, hogy ezt fogja csinálni, amit eddig is kellett volna nekik, és nem tettek az elmúlt három évben, hogy az égszakadjon rájuk. Tehát, vannak olyan, hogy voltak olyan, pontban került elő ennek kapcsán, amiket itt két éve kitaláltunk nyáron sörözés közben. Hogy elkönyv meg, hogyha lesznek könyvek, akkor jobban lehetne robbantani, és ott vagyunk, hogy mi mindig ugyanazt a 28 könyvet lehet megvenni a magyar interneten. Nem, a botondíval itt most a 29-et, és, és sehová nem megy ez az egész, és egy ilyen undorító, szürke mocsárban tapos a magyar könyvszakma. Hát, hát uh, az ezen a platformon meg fognak állni. Hát majd esetleg az adasztra mutathat valamit, hogy neki ez hogy megy mennyire m, tudják megtámogatni a kiadást az elkönyvekkel, az elkönyve, elkönyveiket a kiadásaikkal, mert azért m, ők például egyszer adták ki a könyveiket elkönyvek sima formátumban, mert papírban. Ezt, meg. ezt megcsinálta az egyébként borzasztóan a rendelkező kosut is, akiknek mondjuk ez nem jött be a minden igaz, hiszen az a pretyka, hogy sokkal több fogyott el például a, a mondjátok már mi a címe, hihetetlenül nem fog eszembe jutni, amit kiadtak az a nagy kis kisasszony gyermekeiből, mint a hány elfogyott elben. Aha. És hogyha abba gondolunk bele, hogy a kis kisasszony nem kapta meg a, az ekvén valósulnak a blogpizzáját, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy bőven százalatti példányról beszélünk. Hmm. Jó, van szerintem akkor innen kapcsoljunk át abban az üzemmódban, hogy könyvekről beszéljünk. <gül> Rendben. Öh, én megint csak jó könyveket olvastam ezen a héten is. Az egy, igen, az egyik az a, az a tíz éves jubiláló amerikai istenek, amelyet eh, annak idején olvastam, de valamiért, a fene tudja miért, egyszerűen nem voltam ennyire befogadóan akkor rá. Tetszett, tetszett, de nem, nem volt ilyen átütőrejű. És most mondanám azt, hogy úgy, hát a kis szívemem, mint egy dárda, de, de nagyon mélyen belerángatott ebbe a hangulatba, és, és most kifejezetten vágyakozom arra, hogy folytassa, folytassa, legyen valami, és, és megint elő fogom venni azt a 22 uh, rémes, vagy milyen történetben a árnyék novellát, mert most akarom elolvasni, amikor ezt, ezt a könyvet elolvastam. Szerintem nagyon bemutatni, én nem akarom ezt a, a művet, egy nagyszerű regénye a, a Gémennek, és uh, mindenki olvassa, gyerekek, komolyan. Tényleg hatalmas figurák vannak benne, meg rettenetes jó olvasni, nem? Igen, meg nagyon szeretném való az, hogy úgy, úgy, úgy remixel igazából, mit szokott sokat lőttem le, hogy, hogy nem az a fájdalmas, ami erőltetett, ami most kultúrába szokott menni, vagy amit, amit nagyon könnyű csinálni, hanem itt, itt benne van az intelligencia, meg kell hozzá. Abszolút, meg a költőiség. Én úgy előző héten a Szentment olvastam, és, és nagyon a azok az át, átkötések, amelyek az egyikben a másikba így átugrottak, hogy két egészen eltérő szemléletükön, de mégis ugyanez a mixelt mitológia, is, és, és ott az egy szemben egyik novellában egy csomó isten jelenik meg, az egyik pokolért próbálnak alkudozni a diplomáciai tárgyalások során, és gyönyörű volt, gyönyörű volt, hogy így, oda-vissza ebben a két világban. Csak azzal, amikor most, hát hogyha másodjára ugye az amerikai isteneket olvastam, de hogyha fordítva olvasom, akkor meg ebbe lépek bele, és ez, ez tovább is visz arra, hogy, hogy vegyem meg a többi szentmár részt. Mert egy kicsit félek, hogyha, hogyha nagy dózist viszek be, akkor, akkor nehéz lesz Hm. Az alvás a... úgyis is túl van értékelve, nem? Én magam is túl értékelem nem bevallom. Most Én. így, hogy hetekig vagy napokig harminc akárhány fok volt, most nem lehet elni. túlértékelni. Másik könyv, ez pedig egy nagyon-nagyon furcsa könyv, még nem fejeztem be, de a, jó, a jócskán benne vagyok, ez a uh, hirtelen is tudom a a fickónak, de itt a nem és testvérlövészek a címe, angolul The Sister, Sister Brothers, és uh, egy vadnyugati regény, ami számomra, tehát a leszemítve ezeket a mariachi zenekarokat, meg a, a, a Rengónak a némely jelenetét. Tehát én nem vagyok annyira vevő vagy nyugati történetekre. Van ez a kultusz, meg, meg, a, meg amit a gyerekkorunkban összeszedtünk, és, és került rá Patina, de... de a jugoszlávi Igen, igen, igen, meg, meg a Vinnettú, meg a Cooper könyvek, de, de az a fajta amerikai, vagy én kicsit úgy hogy nem, ez a férfi a, a, a, a, a veszentem. A Történetek felett, ez, ez bennem nincs meg, meg tudtam a kicsolni. kicsiolni. Közben visszhangozó, mint, mint Én magam is hallom, most hallom. Nálam nem visszhangzik, csak van csak rajta. Ha. Jó, hát, mintha mi se történt volna, akkor folytatjuk. Persze, csak így megfújom a piszta csavét, aztán elsétálok. Uh, szóval, Azért keltette fel a figyelmemet ez a regény egyrészt, mert sok helyen szembefutottam, szembe, szembe találkozottam azzal a riporta szerzővel, kritika könyvről, és, és a riportban elhangzott, hogy ott igazából nem is érdekli a Western, nem is szereti, ez most csak úgy lett ez a könyv, és, és ez nagyon jól lát is jön. Az alapsztory az, hogy van ez a két testvér a sisters testvérek, akik mitagadás bérgyilkosok, az egyikük meséli el a történetet, aki Együgyűnek nevezném, vagy gyermeki ártatlanságú, vagy, vagy furcsa gondolkodású, vagy fene tudja milyen, de mindenképpen valami egészen elképesztő. Egy tisztasággal, megközben ilyen raffinériával tekint a világról, tehát az teljesen természetes, és ö, ha bár néha megkérdőjelezhető, hogy most ők csak azért, mert felhúzták a, őket, és a bátyával valaki kötekszik, akkor ők szarra lövik, de bizonyos szituációkról, jelenetekre meg kifacsartan nézre ez a fiú, és a történet az, hogy ez a két testvér nekivel, hogy elvégezzenek egy munkát. Elindulnak a városba, haladnak az úton, találkoznak emberekkel a városban, pedig a kiszemelt áldozatukat próbálják elkapni, ott is megtörténnek mindenféle kalandok, és azon gondolkodtam, hogy mi ebben a vesztem, tehát a vesztent mi adjuk hozzá, mert Nincsen felépítve a poros kisváros, meg a homokban átguruló ördök meg a nyikorgó cégérek, hanem ezt én pakolom mellé. Vannak ilyen nagyon-nagyon egyszerűen megragadott jelenetek, a kocsma, a párbaj, a, az aranyásó, és nincs semmiféle kellék, nincs semmiféle díszlet. Az egész csak, hogy ez a figura elmeséli az a világot, amit ő lát, ahogy ő látja. És, és ebben a világban az kevésbé megdöbbentő az, hogy, hogy valakit szorrál önök, mint az, hogy, hogy, hogy lát egy embert, aki, fú, nem is tudom, játszik a kocsmában egy nővel, és, és már amitől órák óta megpróbálja eltalálni, hogy a csaj melyik kezében van egy ronydarab, és órák óta mindig veszít. És Érdekes, ez... éppként ez a könyv nekem is így rákerült a kívánságlistámra valamikor, de ha hát nem tudom visszaidézni, talán benne volt nem, így a tavalyi év tíz legjobb regényében, vagy valami hasonlóan az Amazonon. Aha. Nem tudom, most volt Magyar Könyvben utól egyébként pár hónapára ezelőtt. Ingen hívta, csak marhára nem értem rá, de utána azt mondta haverom, hogy együtt ittak az íróval, és rendkívül jó harcnak tűnik. Hmm. Nagyon-nagyon ajánlom ezt a könyvet, nagyon, főleg azért nem tudok róla mit mesélni, mert ahogy mondom, tehát nem a történet, a cselekmény, bár persze van az is, hanem ez a, ez a fajta... Történet, valami, és én azt elmondom, leírom, kiemelve azt, ami nekem fontos, amin én elgondolkodom, és ez az én, ez egy, ez egy nagyon furcsa figura. Kicsit kövér is, van egy furcsa lovacskája, aki hát ebben a regényben ha valaki nagyon lóbarát, akkor, akkor, akkor óvatosan, mert az állatoknak kifejezetten rossz. Aha. Én meg most így rögtön rákerestem az Amazonon arra, hogy Sister Brother és ne tudjátok meg, milyen ilyen suggestion hozott fel a Amazon. <gül> ha, jaj, jaj. Na jó, szerintem olvassátok jó, el. Szeretjük. Ráadásul egy nagyon-nagyon finomas szílusa is, tehát ez a főleg mert, hogy a karakter beszél, ez e, a maga kis e, egyszerű látásmódjával, módjával, tehát e, elbájol miközben. Nekem egy csomószor összeszorult a szívem meg, meg ez a az a fajta szomorúság, hogy közben mosolyog az ember. E, mindenképpen nagy élmény. Hát meg is vásároltam képzeldem. <gül> és még egy, amit olvasok, ezt csak így belengetem, mert egyszer elsütöttem már adásba, hogy, hogy és eljött az ideje, amik valamelyik nagyon csúnya napom, vagy estén után, hogy, hogy valami olyan olvasok, ami abszolút felüdít, és, és nagyon pillekönnyű, mint a pillecukor. és nekivágtam a Harry Potternek az elejétől, és magyarul, és a második kötet járok, és, és tök jó, még mindig. De tényleg... Én még mindig azt mondom, várok még tíz évet, aztán jó lesz. Kíváncsi vagyok, hogy egymás után olvasva, mi az, ami zavarni kezd benne? És az első két könyv, az ugye ilyen jelentősen vékonyabb, mint a többi. Tehát úgy emlékszem, hogy ugye a harmadiknek kezd el vastagodni. E, és ezek nagyon bájos, nagyon, nagyon kedves világteremtők is sztorik. Nagyon gyorsan fog neked felnőni, nem? Hogyha egy egymás után olvasod. Mert e... ott a, a harmadik, nédik, ötödiknél eléggé, eléggé felfelé hívott, vagy lefelé igazából a hangulat. Igen, igen, nagyon gyorsan, de nem baj, mert már Előfordult velem ilyen, hogy elolvastam egy könyvet, és közben az emberek megszövettek, és felnőttek aztán. Tehát, hogy ez a gyorsított idő, hát akkor annyi. Tehát átállsz. Ugye ja, nem az idő a hangulat, tehát ahogy, ahogy, ahogy, ahogy lebukik, és, és megy lefelé, és minden Szötét rossz lesz, és, és csend, és hó, és halál. Jó, ki az előbb csak vicceltem egyébként, tehát, ö, de ez se zavar. Tehát... Ö, nem gond, meglátjuk. Lehet, hogy, akkor, zavar. Lehet, hogy akkor zavarni fog el, inkább arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy, hogy azok a fajta ilyen logikai bukfencek, vagy ilyen problémák, amit a, amit a rajongók, vagy a félrajongók, vagy a kritikusok itt kiemeltek, hogy de most miért azt csinálta, meg miért így történt azok. Engem elsodort a történet, elsodort a hangulata, hogy most előbukkane. De meglátjuk. Egyelőre mondom. Még... Később lesz, amikor kérdésé válik, hogy miért nem a fel senki harry <gül> Ja, egyébként azt már az első olvasásnál éreztem, hogy... Igen, igen, igen, az alapélmény szerintem annak kénynek, hogy most valaki a korábbi adásokban emleketett pontyot vegyelő elő, és... Így van, csapja fel. Jó, oké. Okay. Na de hajrá, és hogyha ne találtál azon kapod magad, hogy mégis sötét lesz, és a pálándalat varázspálcával azt akkor mi megmondtuk. <gül> ez megnyugtalt, hogy akkor is van kiút <gül> hogyha ideig súlyednék <gül> egy kis fénysugár meg is lényom, vatára van a Harry Potter-es na aztán még így a gyerekkönyvről beszéltek hát én is egy olyan könyvet olvastam, amit ilyen tinik is olvashatnak Karen Thompson Walker nevű írónőnek a The Age of Miracle című könyve már Pár hete rajta volt így a várólistámon, mert itt-ott olvasgattam híreket róla, és azt fogott meg a könyvben. hogy egy ilyen érdekes katasztrófa helyzetet ír le. Tudnék, elkezd lassulni a föld, és nem, nem nagyon lehet tudni, hogy mi okozta, természetesen gondolkodnak, hogy itt a mit tudom én, a föld kezd kiégni, meg lehet, hogy az ember okozta, meg mit tudom én, nem próbálnak igazán tudományos magyarázatot találni rá, de nagyon jól leírja a könyv a hatását az élővilágra, meg az emberekre, meg a gazdaságra, meg a, a tárgyakra, meg minden. És hát a könyvnek a, a fő cselekményszál az, az igazából egy, egy ilyen tini a, a gyakorlatilag fiatal felnőtt éréséről szól ebben a vészterhes időszakban ami része nem feltétlen az, ami engem szokott érdekelni, de most már azért nyilván valamennyire érdekel, mert az én lányom is Tini lány. És de, de mondom, tehát ha, ha abból a szempontból nézzük, hogy egy ilyen érdekes katasztrófa helyzet, egy ilyen pusztulás, és, és hogy mik a következményei rettenetes érdekes történet. Kis, itt tudom én, 300 oldalas könyv, hamar végig lehet olvasni, nagyon-nagyon megtetszett. Természetesen a téma adja magát, hogy ez nem egy vidám könyv lesz, de, de belefért a nyaralásba, és mondom, aki így szereti ezeket a katasztrófa helyzeteket, ilyet még nem olvastam, nem tudom, találkoztatok-e ilyennel, hogy belassul a földforgása. Nem nekem erről a tökor jutott eszembe a MAG című. Uh -huh. Hát leginkább Science Fiction, de vagy Love Five hogy milyen filmet ahol csak a belső magnak a forgása áll le, és ott mindenféle katasztrófák következnek be. Aha. De azt nyilván meg lehet menteni. Na. A másik könyv, azt már ti is ismeritek biztos, ez a második uh, Eraszt Fandorin regény a Boris Akunyintól, ez a Törkis Gambit az az angol címe, nem tudom, ti olvastátok -e ezt konkrétan. A török csal a magyar címe. Aha, hát az nagyon jó magyar ebben címe. már van egy egészen jó TV film is. Komolyan? Aha. Meg fogom nézni. Hát az első regény az nagyon tetszett nekem, de egy jó pár hónapot aludt ez a történet. És most, most fogtam bele a másodikba is. Kicsit így el is felejtettem, hogy, hogy annak milyen volt a hangvétele, de nekem úgy tűnik, hogy ez a második, ez kicsit más. Hát már eleve egy, egy egészen más szemszögből nézzük a történetet. Ugye van ez a kis ártatlan kis főszereplő, aki, aki megpróbál egy független nőként bizonyítani a 1800-as évek végén, ugye Oroszországban. És gyakorlatilag elég ritkán találkozunk a Fandorinnal benne. Nem tudom, mennyire emlékeztek a sztorira, de nekem nagyon furcsa volt, hogy mennyire kevés szól róla a könyv. Nyilván így a fő cselekményszál, meg a fő probléma megoldásában abszolút szerepet kap Fandorin, de igazából a könyv inkább szól a, ugye erről a bizonyos csatákról, ugye ez egy valós történelmi esemény alapján készült, meg adott esetben valós szereplők is vannak benne ez a, a hogy hívják, hát jól lett volna a fölírom. Tehát ez a török és, a, és az orosz hadseregnek is a vezetője, az, az valós személy, és nagy felháborodást is váltott ki egyébként a közvélemény szempontjából, hogy ez a történet nem éppen pozitív képet fest róla. És nem is volt annyira humoros, mint amit vártam tőle, de azért egy érdekes könyv volt, van inkább a történelmi szál, szál volt az érdekes, és így az, a karakter, ez a Fandor, én ezt nem nő találtam meg benne. Arra egyébként számíts, hogy ilyen később is lesz benne, mert, mert valamivel mindig játszania -e kell regény közben, akkor nyílnak, és emiatt gyakorta variálják, a narrációt. Uh -huh. van, van olyan, ahol vannak a ebben a könyvben még nem tűnik fel a japán ez egy tök jó karakter egyébként, a masza. Uh -huh. De van olyan, ahol az ő nap érzései vannak például közben szorva, a éppen nem érti meg, hogy mit csinál az orosz őr, de akinek ő a szolgályáról szegődött. <gül> igen, egyébként annyira azért vonzott az egész, rögtön meg is vásároltam a következő részt, azt is el is kezdtem olvasni. És azt megint egy másik szemszögből indul. Ráadásul talán nem árulok el sokat a, erre a törkis gambitről, hogy, hogy a végén Japánba indul a főszereplő, Nincs semmi relevancia történet szempontjából, de azt vártam, hogy na, akkor most ott folytatódik a következő könyv, de nem. Mert az izével folytatódik, nem? Aki leúsz halálával. Hát, ez a francia műgyűjtő, aki meghal. Az egy ilyen... Az a a, a hajón, nem? A, a hajón próbál nyomozni, igen, utána. Igen, francia, igen, igen, igen, egy ilyen klasszikus is történet, mint a Halál a Igen, igen, abszolút. Szóval érdekes, hogy játszik ezekkel a különböző szemszögekkel, meg a ez Akunyin érdekes sorozat, hogy, hogy ez nincs egy közös stílus ezeknek a regényeknek, nem? Uh -huh. De én, én nagyon szeretem mellett, de kapcsoló, kapcsolódó, hát bizonyos tekintetben elfogult vagyok, azért ezt így be Szóval megyek tovább a történetbe, és Szerintem érdemes belekezdeni. És akkor te jössz, Ádám. Igen, én, aki nem olvastam semmit, illetve hát. Akkor rövid leszek. Rövid leszek, én úgy mentem nyaralni, hogy vittem magam, ugye a könyvet, de aztán helyette vezettem, meg nézelődtem meg a hasonlók. Apropó, festet iskastélynak rohadt jó ízeje van, nagyon jó könyvtára van oda, megéri be menni. Ezt így könyvfejezetelmesélem. Van egy ilyen kétszintes zeneszobával, földgömbökkel, minden szírszarral, meg egy millió könyvvel ellátott könyvtárszoba, ahol az ember úgy nem találja a helyét. Már, már rögtön be menetkor sem, mert ennyi könyv között hová lehet leülni, meg hasonlók, és akkor megmutatják is titkosajtótott oldalt, ahol ki lehet menni, és ott van egy ilyen ö, egy asztal, két fotel, 500 könyv, felteszed a lábadat, a mögött kandalló olvasószoba, és úgy mellett lesz funkció az egész térnek. Na ez volt a kitérő. Aha. És folytattam a Ludin de Mistet egyébként, amiből a múltkor csak még ilyen egy-két bele. És, és még mindig el vagyok a és már sejtem, hogy miért, miért szereti ezt annyira gémen. Mert hogy a, a sztori az így nem viseli magán azt a... Ez, a, ez az a nagyon régi uh -huh. korai, fantasy, a -es korai fantasy ugye? 26 27-es korai fentezi. Te, így nagyságrendeken modernabb, mint mondjuk a Tolkiennek a könyve szerintem. Mert hogy, hogy nem, nem annyira fekete meg a fehérnek a szembenállása, nem az a, az egyértelmű, hogy mi történik a a regénynek felig nem tudni, hogy merre megyünk. Így látszik, hogy valami van a háttérben, azt ki kéne nyomozni. Vajon hajlamosak lesznek -e ezek a elpuhult és ott unalmúban üldögélő és várost játszó polgárok. És mindez nagyon szép, nagyon költő nyelven megírva, és, és folyamatosan pörök fel, de úgy, úgy lassan nem is tudom mihez hasonlítani, mint ahogy egy ahogy egy gőzmozdony indul, hogy szép lassan látszik, hogy itt még iszonyatos erő lesz és, és valószínűleg lesz a végén robbanás is és, és valaminek történni kell mert, mert feszíti szét az, hogy a, a háttérben már látszik ki egy óriási konfliktus vagy egy nagyon nagy probléma hiszen nyelvezeten milyen egyébként? nagyon szép mondatok, nem hoztam most magammal szöveget nem tudnék kijelölni mondatokat, hogy mi az ami amit szeretni lehet de ilyen, ilyen iszonyatos komódos leírások vannak még ott is, ahol ahol, ahol már történnek a dolgok tehát itt olyan hosszas többmontos leírás van arról, hogy a, a Ludin de polgárságnak a felső rétege az hogyan képzett társaságot és milyen, milyen belső vicceik voltak, amik minden közös felmerültek, mik a mögött a háttér történetek és ez hogyan tartotta össze ezt az ottani felső tízezetet, felső száz embert gyönyörű szép, tényleg azt mondom hogy azt a 3 vagy 5 euróta, vagy egy dollárt amit ki ennek érte, azt, azt megéri hogyha ha még a Left Grossman szövegnél is ráérősebb szöveget tudtok olvasni. Mm -hmm. Mm -hmm. Jó van. Úgyhogy, de még mindig el vagyok a cserébe nem olvasom semmi más, majd a egyéves évforduló igazi időpontját meg fogom tenni. Oké. Okay. Figyel, akkor már most el kell szerintem fejezzük is be az adást. Jó, még azt elmondanám gyorsan, hogy most, ez az 52 darabadás adás ezért holnap felkerül az egész az pont ra és hogyha valaki rá szeretné szózni a barátaira, és nem akarja az egyes évekkel letöltögetni, nekik, akkor ott lesz a postban a link. Ö, nagyjából egy fél, kétharmad DVD-nyi anyag, bátran terjesszétek. Egyébként senki... nekem ilyen horrorisztikus érzés arra gondol, hogy ilyen korai adásokat most hallgatnak még az emberek. Mi már meghaladtuk azt, mi? Így van. Biztos nagyon jó egyébként. De pont azért, pont a téma olyan, ami nyilván át kell tekerni a friss híreket, de a könyvajánlatok azok abszolút relevánsak most is. Úgyhogy ezzel, ezzel búcsúzzunk. Igen. Illetve hát egyébként egy jó híra sosem lesz el a Menünk <tos stört> menjünk, -töjjön. Egy csapataink harcban állnak, az bármilyen a csapataink harcban állnak. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.